Kapitel 4 Schau mal, Eva, ist das nicht wunderschön? So viele Lichter! Anna stupst Eva ein bisschen in die Seite. Sie hat ganz in Gedanken versunken vom Riesenrad aus hinuntergeschaut. Ja, wunderschön, flüstert Eva. Es ist mittlerweile schon fast 10 Uhr abends. Und nach einem Bummel über dem Prater mit einem kleinen Imbiss, viel Spaß und einem gewonnenen Teddybären, war die Fahrt im Riesenrad der absolute Höhepunkt. Wir sind jetzt 65 Meter hoch, wisst ihr das? kreischt Maxi eines der Mädchen aus dem Ballett ganz begeistert. Hilfe, mir wird schwindelig, ruft Regina, die die Höhe gar nicht gut verträgt. Sie ist schon ganz blass. Hoffentlich sind wir bald wieder unten. Ah, das dauert noch. Wir bewegen uns pro Sekunde nur 75 Zentimeter weiter. Das Ding hat schließlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Es wurde 1898 errichtet für das 50-jährige Regierungsjubiläum vom Kaiser Franz, erzählt Maxi weiter. Sie ist stolz auf ihr Wissen. Ach, hör schon auf, davon geht's mir erst recht nicht besser, erwidert Regina genervt. Sie ist jetzt echt sauer. Irgendwann ist die Fahrt zu Ende und die Mädchen steigen aus. Maxi und ein anderes Mädchen haken Regina unter, denn es geht ihr wirklich nicht gut. Anna folgt ihnen. Eva bleibt stehen und schaut sich noch einmal das große Riesenrad von unten an. Sie sieht nicht den Mann in dem schwarzen Kapuzenhemd, der ganz zielstrebig auf sie zukommt. Als er auf gleicher Höhe mit ihr ist, rempelt er sie an und stellt ein Bein so, dass sie darüber fallen muss. Zum Glück dreht Anna sich in dem Moment um und kann Eva gerade noch auffangen, bevor sie gestürzt wäre. »He, Sie Rüpel! Sie, was machen Sie denn da?« ruft Anna dem Mann hinterher. Er verschwindet ganz schnell in der Dunkelheit. Maxi hat den Vorfall auch gesehen und sagt zu Regina, »Sag mal, der Typ, der sah aus wie dein Tobias.« »Mein Tobias? Ja spinnst jetzt! Was soll der denn hier?« schimpft Regina. »Schon gut. Mir ist ja nichts passiert«, beschwichtigt Eva die anderen. »Lasst uns nach Hause gehen, es ist schon spät und morgen ist ja wieder Training.« Mit diesen Worten nimmt Anna Eva am Arm und sie gehen Richtung Ausgang.